Слава Ісу, та віки слава! У вас з Георгою щось зновилося? Та зновилося. Прийшов гість, то й треба його приймити. Нема балакання, що треба. Максим і Михайло заступили цілу хату, головами досягали стелі, а волосся їх досягало їм поперека. Сідайте та в'ячейте, що зупсував вам ночі. Та то це він. На землі? Він. Хлоп, як звір? Мали сте труду доста, заки в ліси до хати. Дужий є то до дужий. Але на що трафив, та заки що. Куда буде сядьте за стіл та й гостя просіть. Георгій вийшов і за хвилю приніс бутлю горівки солонину й хліб. "Зачем не берете його за стіл? Каже, що не може встати. То я поможу?» І Газда взяв злодія по-під пахи і посадив за стіл. «То ви вже в хаті мали з ним суперечку Георгію. Та хотів мене заголомшити. Як ні угрів кулаком межі очі, то кажу вам, що тут-тут було падати. Але м намацив Поліно коло себе, таєм його морснув по ніжках, а він сів маком. Ви йому не дивуйтеся, бо кожний хоче боронитися. Та я нічого не кажу. Злодій сидів за столом блідий, апатичний. Коли нього Максим, далі Михайло. Коло печі стояла жінка в кожусі. Георгію, що ти хочеш з ним робити? Люди, спам'ятайте його, він хоче чоловіка вбити. Жінко, я виджу, що ти боїшся, то ти собі піди до мами, переночуй собі, а завтра прийдеш. Я не вступлюсь із хати. То меж з нами горів купити, але не вівкай, бо спарю. Лізь на піс, та й спи, або дивися, або як хоч. Вона ані рухнулася від печі. Баба-баба, в Георгію, вона боїться, як жит бійки. Не дивуйтеся. Е, що ми будемо на ню дивитися? Дай Боже здоров'я, чоловіче. я до тебе нап'юся. Не знаю, хто за кого будем гріх мати, це ти за мене, це я за тебе, але гріх мусить бути. Таке зайшло, що без гріху не обійдешся. Ай, пей! Не хочу. Мусиш пити, як я просю. Горівка тебе трохи одерзне, бо геть уплощив. Я не хочу з вами напиватися. Всі три газди обернулися до злодія. Завзяті чорні очі віщували йому з губу. «Та давай, найп'ю, але п'ять порцій на раз. Пей, а як нам забракне, то ще пішлемо». Наливав одну по одній і випивав шість. Потім пили Михайло і Максим. Закусували і знов пили.